імператив могутніше за все набути, первісний поклик голосніше за невиразний белькіт цивілізації. Та все ж є межа витривалості навіть байдужої, як називали її класики природи. Я опинився за цією межею. Після того повідомлення про арешт кремлівських лікарів, ви розумієте, він арештував тих, Хто його лікував? Це однаково, що арештувати самого себе, принаймні свою тілесну частку. Чи я там знаю? Та він це знає, але не зупинився навіть перед цією граничною стадією відчуження, бо його інквізиторська душа жадає нових і нових жертв. Вона хоче сама себе здивувати, здригнутися від власної жорстокості. Навіщо ж тоді мені жити? Щоб побачити те, чого ще не бачив світ? По-моєму, вже все було, зауважив я, і голод, і арешти, і розстріли. Я тепер думаю про фронти, бачу, що і наші перемоги – це суцільні страшні жертви. За все заплатили ми такою кров'ю, що коли б піднялася вона з землі, тоді стала б до самого неба і заступила весь світ. А цілі народи, які виселено з Кавказу і Криму, а війна з інтелігенцією після війни з фашистами, що ж може вже бути страшніше? Найстрашніше тільки починається. Тоді він депортував народи, тепер хоче знищити цілий народ. Ви звернули увагу на прізвище лікарів – усі євреї. Він уже давно приміряється до цього народу. Ми всі для нього темна неподатлива маса. Може, докір, а євреї – вічні суперники, починаючи від жовтня. Хіба не вони дали Троцького, Зінов'єва, Каменєва, Луначарського, Мандельштама, Пастернака. Вже не кажу про Маркса. Ну, так, з цими він розправився. Навіть Маркса вміло затулив Леніном. Але існує постійна загроза, що цей народ зможе народити нових суперників. Тому він замахнувся на весь народ. Побачите, він поставить шибениці на Красній площі. Хто його зупинить? Прогресивне людство, світучі мислі. Згадайте, як вихваляли його Ромен Ролан, Бернард Шоу, Анрі Барбюс, Леон Фейхтвангер. Він понищив половину московських святинь і всі мовчали. Висадив у повітря храм Христа Спасителя, споруджений на честь перемоги над Наполеоном, зруйнував собор Казанської Божої Матері, прибрав з Красної площі пам'ятник Мініну і Пожарському, порозламував стіни Китай-города і древні ворота, щоб зробити проходи для танків на паради перед його трибуною, поставленою над тілом Леніна. Суцільні захвати. Великий будівничий нової соціалістичної Москви. І ніхто не спитав себе, а чому ж не прибрано з Красної площі лобного місця, на якому Петро рубав голови стрільцям? Не були в Москві, бачили Красну площу? Був, бачив. Звернули увагу на лобне місце? Сказати правду – ні. Чиста душа. А він усе руйнуючи, розвалюючи, переносячи, переставляючи, лишив цей кривавий символ нашої історії з далекосяжним прицілом. Побачите – він поставить там шибениці. Олексію Григорьовичу цього не може бути, я не вірю. Повірите. Він поставить шибениці для цілого народу, тоді для всіх інтелігентів, для всіх, у кого виявлено буде хоч крихту розуму, і не спокоїться, поки не донищить усіх, хто може йому загрожувати». Залишить біля себе тільки донецького слюсаря Ворошилова, вусатого козака Будіонного, Шевця Кагановича, а більше йому і не треба. Соціалізм на одній шостій земної кулі збудовано. Переходимо до комунізму. Ви пам'ятаєте, коли він заявив про це? В 39-му на 18-му з'їзді партії. Тоді не встиг перейти до комунізму, треба було ділити з Гітлером Європу, тоді довелося воювати з тим же Гітлером, а там виявилося, що інтелігенція, хоч і здецимована у світовій м'ясорубці, все ж уціліла, існує. А як же можна входити в комунізм з цим прошарком? Знаєте, як я називаю його так званий соціалізм? Інквізиторський. Інквізиторський соціалізм. Що там Кальвін з його маленькою Женевою? Що Савонаролла з закованою в мури Флоренцією?